А як я не намагаюсь, довго не можу збагнути, що ж робить цю тишу такою неприродньою, загрозливою? І раптом розумію вона мертва, мертве село, вбите ящурами. «Заморене голодом село».